الرحيم باب التحذيرات وان تلاقى البيان لازم او ظهرك يعض الظالم قوم و مع و مع اتم وصف هر جبههم عليهم باب مطلب دا ده ا كم س زنه دي چداغينه وقاري س امزان ساتي ته غوي هي غوي بنس اواز ده د دې روبو خبره دي د حروف د دې شیرو لفظي معنی ته وګورئ خود دعا د دغا ذکروش او ان تلاقيا کچرته ملاو شیدا دعا او ضا د او زایوبن سرا تبذره حالا ملاو لاس ملاو کړه په خیر کسنگا؟ یاو کلا <سنخا> چی دادوار یوزیر حاشی دادوار دادوار نسل چل بکی؟ البیانو لازیمو جو دادوار دادوار دادوار دادوار نا <سنخا> لازیم دے اللہ بی با <سنخا> عمر برکت گا ابن الجزری سے چی دادوار دادوار املاد ماتا گا نچا؟ دادوار تشو اپو تشو اردو کتار دی ور دکې دا په بيزي کې samt ta pir ki ta de go sama ayo biza je pa na pa khpa ki wi la siter ha tajid quran tajid de arabi kitabuna de الله دې عمر برکت کسم را خپل خبر کړ یاو زه چیرای شي نور د یو بل نبی څخه جدا کې باز خلک بیا دا وایي او ګوا کان دینه ماډومه شو یو بل نبی جدا کې چې دای په کے کې زشته دای په منځ کنا مشابهت تا کنا کما شبہت نه کتاب ور او وایي د زری ز باولی وی د عقل یو څه راشيو ګلني د دا کفو د تطور چې په شابه شته خو خو ال بیان باندې دی پوی ایسر ال بیان په هر حرف کلو چې د هرف په حرف تر نو خیال کوا په هر حرف د بل بشانویا کنه په ویني په خبره یو باندې دا د ما فر ایسر ال بیان هو الكتاب امثال مشتا... الجامع المفيد في صناعه التجويد او دي باركي هو الكتاب ده غنيه المرید لمعرفه الاتقان والتجويد دي دريو دي كتابونه درس لترقيق حروف الذكر تري مثل تو مثل طب تو تو وَيَقَعُوا الْخَطَأُ فِي هَامِ نُجُوهِنْ شِين وَيَ نو حرف رواردو شين وی با دیشين کیستو کسم غلطاني کیه تفخيموها لاسیما ان اتابادا حرف مفقهمون کلا چه دشین حرف راشنو با دیشين با دیشين کی غلطه کیه نو سمتددشین و ده غرط حرف ممزك تشعبوده ها؟ ها؟ کله چوييده د اليستر نيز دي راشي نبي دذي فتحين کله خلک کسر جوړاي اي دايو بالحرف ته ز دزا بارک دې سوې و اي ز چې کله د اليستر واشنو خلک ډکا دا کوي نو یی د اليستر خیال غور ډکا دا نه کی نو څه مطلب ف رضا او د الف په کله دارنگې د ذکر کړګړي راکې راکې د ذکر کړګړي وې راته چې کله سره شي حروف محمو سره شي حروف مستفل سره خلق دارا د دټ په ځای او سره کې څنګه وې اې سه له څنګه وې نو یې باریکونه نوې نو سمات نظر او د سینې ورته شابوده معلومات او چوده ویشته درو تهو کتابونو رزق درو تهو خسری ابن الجدری ویل دي چې دا دڅ کوا دعا دو دواز یو دو وزرا شیوب النجدہ کوي دا مطلب دی چې کني دعا دواز او عظنه او شان دا خو هر حر حرف بارق قاریانو ذکر ګل جنا جدا کا دا بیا دا هر حر حرف او عظنه وإن طلاق البيان لازم کله چراجه مشی دا دواړو نو بیان لازم ده مثال ویسنګه واي تو د بیان وتا تاسو غواډیان نه نه غواډیان تسکو دا د دوی ځان له پښتو ايدي په داسه طریقو وای چې फरक کې البيان لازموش سر البيان لازمو به معنا پښوی یود بن جداکور لازم معنا ګورته د جدا الذي او قد ظهر او قد ظهر تجدكذا واحد ثروه اي شوي واحد اي او قد ظهر تجده تجده يا عم يا عم يا عم بين ضل الرسول كشندي قلت اولنا يا عم ذا بيعمل يا عم ظالم يا عم ظالم يا عم ظالم او بل واديان سنتيوي يا عالم اي ظالم ح <تصفيق> البيان لازم <تصفيق> تنشكله لأ. ديو جن یو قالز ما سره خبریو کې په موبایل دې بارک ما وت تاخير کې و ذکرت ادو حروفه او ما ته او هغه پکې کې د دواړه نه چې کولای بیا د مو خوشاله شوایا دوا دوا یا هغه چې دواړه کول شي ممستر بشانو وای نشي کوله د دې کې واوره ا المعلمه و شرحه د جزيري اوي و بيان لازم ده ل الله يختلف احد الحرفين بلا خر گډ وډ شي او د بنصره رزوا تشوین گډوډی کی کوو باد وې او يشبه شيء من الاختلاط اختلاطي يا ششايبه الاختلاط پک راشي فان حصول الاختلاط مفسد للمانا کلهغه دې پکې مشابهه د دوا د زوا سره راوستو اختلاط مان گډوډواله لګون دې گډوډ کو دوا د زوا سره مفصد للمانا نمانا بفاسد شیر و مبتل للصلاة باطل شیر او بیاسو وی و تحرم القراءة قراءت بذی حرام شیر فیجبو ان یبین ذالک غایت البیان فکار دار اوهاها اگه شرح والد المجدرین ازیاد کمال کرد فیجبو ذالک اے فیجبو ان یبین غالک غایت البیان وی فقار داد چې دا, دا, دا سرګنج دی یو بل نه جدا شي غایۃ البيان غایۃ البيان زمانا او جدا کې دو زرا ز صحی ده ته ما جدا کړ دا دې هیڅ جداکل کړی انتهای جدا شو الله ته چوي یا او وال او وال خو جدا نه او کبيہ جدايو انتهای جدا دي کوله انتهيت دادا ديتوس يا او عالم او كان انتهيت دادا دي يا او ضو عالم شو نقولك اول كلمه بعد كتاب ما افنش الله يقاص له التوفيق درك يتشبش ل الله او دا خبر الجواهر المضيه ولم كني لَأَلَّا يَخْتَلِقَ أَحَبُهُمَا بِلَآخَلَ صدر لَدَ عَرَبَيْ عِبَارَتُ نَوَامُ دَ عَرَبُ و دَ و دَ و دَ و كِمَتِ عُلَمَاءِ كَرَانِ حَن تَبَو کو زواد کے مشابه پڑھنا ہے زواد سے تو پہنشو دا شرح دا الجواهی و المضیع دا جزاری لئللہ اختلط احدو هما بلا خواب چی یاو دا بلس رسلش فاطوب تیلو بیه صلاتو پا دیبانی دا دموز باتی ریگی داسو کچی وی علاما افتا بیه شیخ الاسلام زکریہ پا دیبانوی فاطوب ورکڑی الاسلام زکریہ لام سواری پدې په تور کړې دا هغه سړی مځباته چې هغه څه کوي ود نه وا جوړه وي واډیان به موږ تیرګړو موږ صرف مشابهت کوو خو جوړایې پټه مشابهت کې بلته پوسته وکړه ته دې مشابهت کوم خالص او غوای نه و اولي مشابهت تر بیا خالص وای بیا مشابهت تر وا بیا خالص سلوور پیری مشابہت خالص مشابہت چمک تطاوله چلا مشابہت څنګه دا خالص څنګه چې تو سوے ولوالی دا ما سوې مشابہت سره وے اوس په خالص او څنګه و ولوالی اوس بیا کو مشابہت سره وے حله کنا کله کوئی بدره ضروري اشتياكي کوم په پينځم سره اشتياق ا پينځم صحیح ودار ضروسه حله کې ورک نو زکه مون امتحان غوښتو یو قاري سه مون جان سره دغری شاګردان انګوتړي سره خبره واچو یا له دعا میزبان توفيق ايوه در خبري کړو کې بیا ورته وي نو خير ده خبره نشته ما امتحان لا شروع پوځی فاروق شي امتحان نه بیا وڅوک خبره و کوم دمره نه پويګو کې دې شي کوي یا تاسو پوي نه چې زه خو ځنه نه مخاوه ځکه کای چې درمه لاو شم دې ماته وي ته لاو توکا ्याने ته لاو توکو بیاوي چې ارسو شول <سؤال> بیا اروس هاتکه ګاډي کې ماته طالبانو وی دا خبره شوه پوځو لا اورولې ناگزې ته وځم په <سله> تو <سله> سږو دغه څه خبره د دوه بارې کوو موږ موږ د خدای نه غواړو چې موږ ته پوي کېږي د انو زې تر اوسه په وړاندې نه دی ویلې چې نه زه په خپل خبره پکلا کې او زما په خبره کاه کې نه به نه او ما کې پوي کې دا څه کوې نه منه چې ته ماته تود ملوك سبلي کلی، تزوال امزا جی تود ملوك سبلي کلی، خان ملوك بیم ام این این او تود ملوك سبلي ما نمانه قرآن الله کتاب ده، دل بدي که ده هر خبار منم خجبه دلی ما در او طرف لبانزوز دلائی گی او طرف امزا جی تود ملوك سبلي کلی که چه تمام بزم رب ویی که جد بوات با پسه څه دلایل دی زوابیا نو مراهل سي وو ایت چې ډاکټر بیمار ووځي نو تور ته څه وی چې مام مریض دروست اوخه خبرې دي دلایل دي اوس چې موږ خبر وورو ته موږ زواد وایي زو وایي د چې مام مریض دروست کته ورته څه ماستر اوستي نو تور ته وامن نو تور ته مریض بیا کومو د دوا سره مشاعین کو مو د دوا وایا یو خبر ته خو مریض د سره مریض ته وایې هغه کډړې موري مریض ده یو خبره په ما خبره تاغه ته پورته خبره په قران باندې متیاس کاو ست په پښتو کې دواځه ماریو بلبز د عربۍ د تا پورته لوارونه مریض څه نه فزته و كان مريضا او على سفر فعده من ايام احر مريض لفظ عربيده تا پورتو کی وي غلطتي وي نو پمګو تا پورتو تعيد علي او او پيم دوا ست پورتو کي ستنهه ته ته مريض مريض کي هغه تر عربيده ا مرید دا عربی له پدیده ما کو غلط ته ونه دا دا دای دیل ته بل دیلی دین دیلی دا عربه به ویضات کې نه معنی ما دیم دیلی عربه به دعا چ اداګن او دا عربه به نه معنی ځکه وې عربه اکثر دا غلطه وای اوه وای اوه ین بغی انک یکتب بمائی زحب در دلیل خود پاسروز رو بزخط تسری گره که فکرده جرس روز رو بود بانی مگداولی که سو برخطرناک دلیل بیا واری شیر منه نشه در عرب و بفدی که تابیدارین که وزانی عرب ننس بادا غالت ووی خط خریفو. در عرب وضع پده کتاب دارین کمزه که عربي غلط ہوئی. در جا او منان. چه در عرب ونه مانه در جا با مانه. دعجامو ابن جیدنی سیبوی پا عجاموی که دوات بزرشتان هستان. نوچی یوشه ستا پا لغت که شتان افتا زندگ او او کهی زابیت که ستا پا لغت که دوات نشتا. ستا پا لغت که دوات نشتا. او که هزی دید کلید اسکول <سؤال> پ هغه دې اسي طرګه له کله نوربګ ویل <سؤال> کیږي نه او ته ماښوم معمول له تجوید کتابونه سکول کې پیدا کړی دا څنګه څنګه ونګا اځه یوه تجوید کتابه پیدا کړه د تجوید کتاب د پویډه نه څوک سکول کې د تجوید کتاب شته اوس او ولالو ولالو نيسته وای به څوک سکول کې د تجوید کتاب څوک کړ کله ته ول و به ما در څوک څر دی وینځه له پام سېکول کې سکول کې غیر غیریت ته نو زوادیانو دلایل مې ذکر کبلوआम تب کا ها ها نتلايل یمني ته ذکر فَلَوْ قَرَأَ بِالْعِدْغَامِ اَنْقَرْ ظَهْرَكْ تُفْسِدُ الصَّلَا چاکہ ادغام کو پکی نموز فاسد شو ابن المسننب ذکر کری او رومی سے بم ذکر کری در ابن الجزاریزوی ذکر کری لَوْ اَبْدَلَ دَوَادًا بِالْضَائِمِ کہ یو سری دواد نظوا جوڑکا او بالعکس یا اید دواد نظوا بطلت صلاته لفسادها معنا بدل اشوا ول الضالين معناه گمراہان او دول الضالين معناه د هميشه هلا دا ضالين په معنا د سره دی هميشه ولي مستری چې ذکر کړي رحم الله یو سری دعا په جواب بدل کو په تصح صلاتو موزه نه صحیح کې بیتل کلکلې ما په دې کلي هم یې جو چې ټولې د را مجاهبات ته مشابه دواړه ته جوړه کړې را مشابهت څنګه کېږي چې دې ته جوړ کړې موږ دې فاصله دې خطر واګه خبره کړو تبنه هم عام څه د ذکر کړې شوي کم مشقت نه وی په جوړاوالې کې دا سری ته مشقت وي کوئی تایو حرف جدا کولو که ده بل حرفنا لکتواد اصواد نا جدا کولو بین کمو نشتا نو اصالحاتو باز ایگا جا اصالحاتو اوی لو ایموزی او کمو شاکت پا لکه ضوا د زکه وي مشققه څه شي او صا د وسين کې او ط او ط نو بعض علماء وي مزي او اکثر علماء وي مزي فاصد دي شو کوم بيان باز وي چې مزي مونيه کې لکې هغه د دې کتابونه نه يا دعا دلوستو بزر دعا موزی فاسد شد. عن محمد ابن مسلمان لا تفسد. اگوه اینا فاسدیگی لأن العجب لا يمیزون بين هذه الحروم. الله اکبر. نمو بریدی خام حرمانده چا عجب یاینا. تو زر زر اوکم زر زمبا. و ای موزی لب فاسدیگی زکا عجب غریبانانده دعا دعا دعا دعا دعا نشی گوله، بس غریبانان دی، نشی ویلی، چا سرونہ گنجی کری دي چا نور تستمی مستمی برابری کری دی، خلکنی شی ویلی نویس دی، بس خیر دی، گزارم ورسروں کو مزی نپسی دی، چا دام بیدی دی، وې کې یو فقيه سړي دا کارو کار وکړي به مزرا ګرځي او ک عامي وګړي نه ورا ګرځي حقي عالم تو وي عالم سړي کدا څه کار وکړي دا څنګه یو تاسو کو عالم داتې کړه اوموښت دته یې سو غیر المغذوب عليهم ولا الزوالین نسواراو یهود مراد دی کتاب علیت حذام گیمام شایدی بیدلتر دبداتو کرے غیر المغذوب عليهم ولا الزوالین این درخوز مجع کر را دنشتا این گایتا ده مونک ذکر دی بایلے مونک آگا چاہتا در خبرہ جایید گورنیز دیشوی تب بھوئیگیا کرنا نمبر خوب بھوئیگی کناجی چب قازی قازي خان یو باتاوارا ها انتا فشتای نوانی دان نوری باتاوی باتاوی باتاوی هتو لبرو باتاوی هانتی باندی مکوین راقل <تصفيق> خان که دی که دی غیر المغضوب بی اللہ المعجمع کچا غیر المغضوب بی اللہ سر یای باتال سر اوی دال داسی غیر المغضوب دال غیل المغدوب داسی ہوئی نو تفسید سوالاتو موزی سشو؟ نو شو او که وَلَا بَاللین داسی ہوئی چه سره اوی وَلَا بَاللین قل چه سنگت نو لَا تفسید یا نفاسیدی او که غال سره اوی وَلَا الظَّاللین مبیام پاسیدی بیام زکید، المنحی، ناقبری زکر وإن طلاق البيان لازم أن قضى ظهرك يا عبد الله لمه لاش دا ضرر و يبلغ الداوان لازم لك أن قضى امرك ويوم يعب الظالم على يدين يقول حجي حجي وقترا ما و الله ما اضطم وصفح حاجبههم عليهم وقترا او دا رنگ صفه طریق سر ادا کا کہ قاری ما ته وي پر او آیا وقترا হইতে چه دوازبه ادغام کې مې ولې ملانه غرا پر سره جوړا ادغام کې بيته وایا د باور ته وي تا نه نیو چې راځه واټو اوران ځما یې نه کوم ویټو کوې د ما کوښنه مې نهه زغی بيتي سپه ته وواې او تاسو ای وټ څه کې ته کا زواد دی ویله نو بیا درځل نو دوه د اوسنه درځي ها دا بوس بدر نوای کو او اوسا کې ای ونه ما قاندره اوسا کې ای ونه چې ته ننبه اوسا کې تیجي دا دوا دو داونی مته په غواډو په ځل <سؤال> کې تاسو ټول کومه معلومه وي خو یوه باسي او مخراج کې تدادی یو بل صفته تعلق کینو خو یوزی مې کده درته تیار نشم ورکو نو خپله به غریب په پټه قسمتین आवाज هم تیز قرار اورتوی دکا هیڅ نه غذر نه هیڅ فدوات کې ما غته چکی د سپک برخونه میوي پيټوږه ځکه ټوږه ځکه پاو لا بوروکریبني پاندې کو ننن باندې الګګه تاګه ده حق ته لبيږه دې خپل ځای ورکه وونه سوچ پيوکا زه غنځ دې تم ما زه کوې کی تکمیل دا ومانه راکې کچامات دليلو هون څهی ازما په تشویش وو زه هم دا مو کې دې زميلي ویشتې مليتوري از مې لاګي هاو چې ګنده ماته یو قاری چې په وروزه کوئی کمچنا غو ته دوه ځنابه ته به هغه ځړې دوه ککچا غریب د ټکې نه خبر هغه د عربۍ د عبارت نه ني خبر هغه ته کتاب نه کتله ها چې ته جماعت کې ګوت کې نه ته غریب دو دری شری پیدا کړی دی اردو غریب دې وسکو زری زری دې کو وینه شه محاضره ته چې د دواد خبره سر غزینو د مرعش اسبن اقوا په بیاثنث ګوزه او تا په دواد بتاله ولګي چې د دواد بارک کوم کتاب وګوري کتاب د شیخ ضباع وګوري خپل <سؤال> سند دی وګوري د دواد بارک ته اعلام الصادات النجبا انه لا تشابهه بین الضاد والصاد وګوري فوغت دلائل طول واوري پس سونو دلائل دی به خبر اچي اما زمخ کوي خدای کوم غزه عادت کوم زه څنګه باندې چې وای تاسو په دليل باندې او نه دا وامه چې سره وامه مننه مننه اوک چا څوک چې موږ سوالونه حل ټول کې اول سوال دا ده چې د ازدورت کی وای ام قد ظهرت عدو ظالم سرګندو علی فکیو ک دوه سوال دا ده تد تشابه چې ویوه تشابه بلور حروف کې مشتا اواز یو شان نشو چیدی کی درہم قبر اتوے کتاب دور کلی چی ابن جنی سے ابنی کلی در او دوات پر منس کے مشابہت تے نو را پشانم بوایا دوات کرنے بیا سوکا بلچی دو دوات او دوات پر منس کے مشابہت تے نو بیا دوام دوات پشانم بوایا کرنے بیا دوات سنگو آیا وما ہی امین او الظالمین ببعیده که الظواد و اشانده. وَالْفُرَّ وَاجِبْتِ بَيَانِ دَوَادِ دَوَانَ دی بارا کل کتابو نلی خیلیشنوی الظواد الغائی و الظواد عرب مخی الغاد ویا خان در پوریستان پا خبرانه پوی جیغای چا تسوه؟ تحارم که خودی که قریزی بمکنی دارک بیپاس ہوئی. ایسا؟ ایسا؟ ایسا؟ ایسا؟ ایسا؟ ایسا؟ ایسا؟ وطور وطور داد دسن جدا که؟ دو طانا. حالا که روز پرسوی چه داد دسن جدا که؟ دیستوی جدا که؟ مع وعوط مع افادتون که تانجو داکا نوز بسویه چه تاسره مشابه ها را و دارنگی سفا اداک دی دواد لرا وابطر راکی و وعدتا که زوا سفا اداک افادتون که او جباغهم علیهم و دیگی دا حاسفا اداکا دواد که زوا سر راغلی مدی یو بلنی امتیاز حاصل که او صحیح سرگندواری زر اداکا تقبل مخرج ندوارا اداکا تاسی چې د دوات نزا جورکی یا دوانا دوات جورکی حیشم حیشم حیشم ذکر کری اون قضو ظهرکی عبد الظالم او قرر افاظ تم وعو شیرو نو کنازیم صاحب اسلوب سناشلا طریق سر استعمال ال بیان اللازم او صفه حاجباهم دا دا, دا, دا دا خبر مالوم شوا چې د تاکید سر خبر که چه لگر ما دا خبر تاکید سر وارا چه داس دا پدی حروف او, او عنوان دسیخ باب و تحذیرات چه د کم کم سیزون و نبزان د دا, دا, دا, دا مطلب دا شو چې پدی باب کی اغا سیزون بیانیگی چه قاریب تزان ساتی نو دی شیرون مطلب دا شو کدوا د دوا ذرالو د ازانو سات ببل بدل نکي او اوره پاسره بدلنکي اپ او توګه ادغامونک او عطک ادغامونک ظا اوطا د بتا ادغام کي دو په حرف تا کي ركن ا ہاؤ تو با صوت چرتداسي نهي چې اوا اوت ها چرتداغي ترې مشابहात رانه دي د دينم زانو ساتي چې با هم او عليه قلاحه صفاء ادا نک بلکې صفاء ادا کر چرتداسي نهي چې جباو عليه ها غلط نه وي سي اکثر طاريانو دغه غلطي لګون دي ها حرف قفيد خطا ده نو، نو، مضی به پتوا لیونکی، صحیشون؟ ملعا عجی ذکر کری، و بیان الدادی واللہ الازمون، اذا وقعا قبل تائن او تائن خوفا من اضغام همانا، چاہت بدخوا لیونکی، جنگ دیگات بکیونکی، ہیل منح الفکری ہے کہ دواد چکل دواد راشی، دواد اور غا دی بیان سرکن کله چې دا د واړ د ټو او د تاسره راشتي د ه پکې ونيشي او بیا یې دا حا ذکر کړ کله جهاز په ادا کړ چې په ما له هم کې دا حا چې کله مقر راشي مذابا خاليني يا بفق يوكلمك يا فدو تضارع على دمك واجب دقارتا تخليص الهاء من اختها لان الهاء حرف خفي فينبغي الحرص ببيانه واغان راجل يبن جدك صفى صفى اداك واي الهه هو لا هو هواه فيه هوذا قضی دو دو دو